İlahi Səndən hər bir şeyi əhatə edən rəhmətinə Hər şeyi altına alıb qəbizləyən Qarşısında hər şeyin itayət etdiyi müqabilində Hər şeyin zəlil olduğu qüvvənə Hər şeyə qalib olduğun güdürətinə Müqabilində heç bir varlığın dayanab bilmədiyi izzətinə Hər bir şeyə nüfuz edən əzəmətinə, Hər bir şeydən üstün olan səltənətinə, Hər şey fani olandan sonra, Əbədi qalam nüqəddəs zatının hər bir şeyin əsasını tutan adlarına, Hər bir şeyi əhatə edən elminə, Hər bir şeyi işıqlandıran zatının nuruna xatir istəyirəm, Ey nur. Ey kutus. Ey ilklərin ilki və ey sonuncuların sonuncusu. İlahi, ismet pərdələrimi yırtan günahlarımı bağışla. İlahi, qəzəbinə səbəb olan günahlarımı bağışla. İlahi nəymətləri dəyişdirən günahlarımı bağışda. İlahi, doğanın qəbuluna mane olan günahlarımı bağışda. İlahi, Bəla nazil edən günahlarımı bağışda. İlahi, Etdiyim hər bir günahı bağışda, Hər bir xətamdan keç. İlahi, sənə mən öz zikrinlə yaxınlaşıram. Sənin özündən şəfayət diliyirəm. Səndən öz kərəminə xatir məni öz dərgahına yaxınlaşdırmağına, sənə şükr etməyi bəxş etməyini və səni zikr etməyə ilhamlandırmağını istəyirəm. İlahi, Səndən bir zəlil, xar və aciz bəndən kimi istəyirəm ki, məni bağış deyib, mənə rəhm edəsən. Müqəddər etdiyin ruziyə razı və qanə edəsən və hər bir halda mənə təvazukarlığı bəxş edəsən. İlahi Ehtiyacı çoxalaraq, çətinliklər zamanı səni özünə ümid yeri qərar verən, sənin yanında olana ümidi artan bir şəxs kimi səndən istəyirəm. İlahi, sənin səltənətin əzəmətdir, məqamın uca, tədbirin gizli, əmr və fərmanların aşkar, gücün hər bir şeyə qalib. Qüdrətim vüsətlidir və səltənətindən qaçmaq qeyri-mümkündür İlahi Səndən başqa günahlarımı bağışlayacaq, qəbahətli və çirkin işlərimin üzərinə pərdə çökəcək, pis əməllərimi yaxşıya çevirəcək bir kəs tapa bilmirəm Səndən başqa heç bir tanrı yoxdur Hər bir eyib və nöqsanla pakisam və sənə həmid və sita iş edirəm. Özümə zülm etmişəm. Nadanlığımla fərmanlarına qarşı çıxmışəm. Bu əməllərimdə sənin məni ilk olaraq xatırlamağına və hər daim mənə neymət bəxş etməyini arxalanmışəm. İlahi, ey mənim mövlam, Nə qədər qəbahət işlər mərdümısən. Nə qədər ağır bəlaları məndən uzaqlaşdırmısan. Nə qədər büdrə işlərdən məni saxlamısan. Nə qədər xoşa gəlməz halları məndən dəf etmişəm. Nə qədər layiq olmadığım tərif ibarəmdən aşkar etmişəm. İlahi. Bəlalarım çox Pis halım hədsiz artmış, Əməllərim əl qolumu bağlamış, Zəncirlərim məni əsir etmiş, Uzun arzularım xeyrimin qarşısını almış, Dünya məni öz heylələri, Nəfsim isə cinayətləri ilə Və öz səhlənkarlığımla məni aldatmışdı. Ey mənim sərvərim, Səndən izzət və böyüklüyünə xatir istəyirəm ki, Pis əməllərim və rəftarım duamın qəbuluna manı olmasın. Sənə agə olan gizli sirlərimə görə məni rüsva yetməyəsən. Gizlində etdiyim pis əməl və rəftar, həddi aşan nadanlığım, eytinasızlıq, cəhalət, çoxlu ehtiraslara qapıldığma və qəflətə düşdüyümə görə məni cəzalandırmağa tələsmə. İlahi, Öz izzətinə xatir, bütün hallarda mənə qarşı mərhəmətdir. Bütün işlərdə mənimlə mehriban ol. ilahi ey mənim Rəbbim, Baxı, səndən başqa kimin var ki, Ondan dərdim aradan qaldırmasını, əhvalıma nəzər getirməsini istəyim. Ey mənim məbudum və mevlam, Sən bir hökm etdin, mən isə nəfsimin istəklərinə tabi oldum və düşmənimin pis əməlləri mənə bərbəzəyli göstərməsindən ehtiyatlanmadım. Beləliklə, düşmən istək və arzularımdan məni aldatdı. Məni ixtiyar sahibi etməyinlə qəza qədər də bu işdə ona kəra gəldi. Ve nəhayət başıma gələnlərin nəticəsində sənin bir para hüdudlarını açdım. Bəzi əmirlərinə qarşı çıxdım Bütün bunlara görə sənin mənə qarşı dəlilim var Mənim isə barəmdə qəzavət etdiyin Mənim üçün lazım bildiyin hökum və bəlanın müqabilində Lehimə olan heç bir dəliyilim yoxdur Ey Rəbbim Qüsurlarımdan özümə zərər vurduqdan sonra üzr istəyərək Peşman, pərişan, bağışlanma diliyib istixvar edən, tövbə edərək səhvlərimi iqrar edən və itayətkarlıqla günahlarımı etiraf edən halda dərgahına gəlmişəm. Törətdiklərimdən qaçmaq, işlərimin aqibətindən qurtulmaq üçün üzrümü qəbul edib məni öz geniş rəhmətinə qovuşdurmanla başqa bir pənah yeri görmürəm. İlahi. Belə isə üzrümü qəbul et. Bu ağır vəziyyətimdə mənə rəhmin gəlsin. Bu günahlarım məni bağladığı zəncirlərimləm məni azad et. Ey Rəbbim. Bədənimin zəifliyinə, dərimin yumşaqlığına, sümüyümlərimin naziliyinə rəhmin gəlsin. Döyməni vücuda gətirən ya da salan Tərbiyə verib mənə yaxşılıq edən Və rozi yetirən Əvvəlki lütflərin Və daha öncəki yaxşılıqlarının Davamı olaraq Mənim günahımdan keç İlahi Ey sərbərim və Rəbbim Sənin öz odunla Mənə əzab verəcəyinə İnanınma Özüdə sənin yeganəliyini iqrar etdikdən Qəlbim mərifətinlə dolduqdan Dilim zikrinlə məşğul olduqdan, qəlbin məhəbbətinə eytiqat bəslədikdən, sənin ilahlığına mənəvi təzimlə, səmimi qəlbdən eytiraf və duamdan sonra. Bu mümkünmü? Haşa! Sən özün tərbiyələndirdiyin şəxsi zay etməkdən, Dərgahına yaxınlaşdırdığını uzaqlaşdırmaqdan Dərgahında pənah verdiyini qovmaqdan Bağışlayıb hər şeydən ehtiyacız etdiyim bəndəni bəlayə salmaqdan Daha ucasan Kaş bunu biləydim Ey mənim ağam, məbudum və mövlam Məyər sən cəhənnə moduna əzəmətin müqabilində səcdəyə düşən üslərə, səmimi şəkildə yeganəliyindən danışan, şükür edərək mədh edən dillərə, həqiqətən sənin ilahlığını etiraf edən qəlblərə, yeganəliyini, böyüklüyünü tam duyaraq müqabilində mənə mühiti olan batinlərə, itayətkarlıqla sənin ibadətgahlarına can atan və boyun eyərək səndən məxfirət uman əzalara hakim edəcəksən. Axı, sənin barədə gümanımız belə deyil Və bizə də sənin lütfkarlığın barədə belə deyilməyib Ey Kəram Ey Rəbbim Sən mənim bu dünyadakı azacıq bəla və əzablara Və dünya əhlinin başına gələn xoşa gəlməz hadisələrə qarşı dözümsüzlüyümdən xəbərdarsam Bir halda ki, bu xoşa gəlməz dərd və bəlalar çox sürmür Ötəridir Müddəti azdır. Bəs onda ahirətin müsibəti, Ondakı böyük xoşə gəlməzliklərə necə dözə bilərəm? Halbuki, o müddəti uzun olan, Daimi və dərdə əzab əhlindən yüngüləşməyən bir bəladır. Çünki onlar yalnız sənin qəzəbin, İntiqamın və hiddətindən qaynaqlanır Və buna nə göylər, nə də yer tab gətirə bilər. Onda ey mənim ağam, bəs mənim halım necə olar? Mən sənin zəif, zəlil, həqir, möhtac və boyunəymiş bir bəndənəm. Ey mənim məbudum, rəbbim, ağam və sərvərim, Hansı bir dərdimdən sənə şikayətlənim? Hansı birindən nalə çəkib ağlıyım? Əzəbların dərd və şiddətindənmi? Yoxsa bəlaların uzun çəkməsindən, müddətindənmə? Hətta birdən məni öz düşmənlərinlə birgə o cəzalara məruz qoysam, Bəla əhli ilə məni bir yerə qoysam, Mənimlə öz sevdiklərin və övliyaların arasında ayrılıq salsan, Ey mənim məbudum, ağam, mövlam və rəbbim, Deyək ki, əzabına dözdüm, Və sənin ayrılığına dözməyim olar, Hətta cəhənnəm odunun hərarətinə göz belə, Ümidlən sənin lütfunə baxmaqdan özümü necə saxlayım? Yaxud səndən əv umduğum halda cəhənnəmdə yerləşmək mülər. And olsun sənin izzətinə, Ey mənim ağam və müvlam! Səmimi qəlbdən andı çirəm. Əgər orada mənə danışmağa icazə versən, Cəhənnəm əhlinin arasından, Sənə doğru ağrı və istirab çəkənlər tək ahnal edəcəyəm Yardım istəyənlər tək fəryad edəcək Öz əzizlərini itirənlər kimi zar-zar ağlayacaqam Və car çəkib deyəcəyəm Ardasan ey müminlərin sahibi Ey ariflərin son amalı Ey imdad istəyənlərin dadına yetən Ey sadiqlərin qəlblərinin məhbubu Və ey aləmlərin məbudu Sən nöqsanlardan Pakizan, həmd sənə məxsusdur, ilahi. Məyər sənə qarşı xətalarına görə cəhənnəm odunda həbs olan, günahlarına görə oranın əzabını daddığı, cinayətlərinə görə onun təbəqələri arasında məhbus olduğu halda, müsəlman bir bəndənin səsini eşidib, ona biyənə qalmağın mümkündürmə? Halbuki o sənin rəhmətinə ümid bəsləyənlər tək naləyidir. Tövhid əhlinin dili ilə səni səsləyir Və rübubiyyətinə sığınaraq sənə üz tutur Ey mənim mövlam Sənin əvvəl göstərdiyin gözəşt və hilminə göz dikdiyi halda Necə əzab içərisində qala bilər Yaxud sənin lütf və rəhmətinə ümidlə baxa-baxa Od ona necə ağrı verə bilər Yaxud səsini eşidib vəziyyətini gördüyün halda, atəş onu necə yandıra bilər Yaxud zəifliyini bildiyin halda, cəhənnəmin vahiməli uğultuları onu necə bürüyə bilər Yaxud imanındakı səmimiyyətini bildiyin halda, onun qatları arasında necə narahat halda qala bilər Yaxud səni, ey Rəbbim, deyə səsləyərkən, cəhənnəmin zəbaniləri onu necə orada saxlaya bilər? Yaxud oddan azad olmaqda sənin lütfunə ümid bəstədiyi halda onu necə orada qoya bilərsən? Əsla, sənin barəndə gümanımız belə deyil. Nə sənin lütf və ehsanını bu şəkildə tanımışıq, nə də bu sənin tövfi dəhlinə etdiyin yaxşılıq və ehsandan düz gəlir. Ətdə mən əminəm ki, əgər səni inkar edənlərə əzab verəcəyinə hökm etməsəydin və düşmənlərini odda əbədi saxlayacağına dair qəti fərman verməsəydin, hökmən bütün cəhənnəmi sərin və abad edərdin. Daha ora heç kəsə yurd və məskən olmazdı. Lakin, ey müqəddəs adların sahibi, And içmirsən ki, onu kafir olan hər bir insan və cinlə dolduracaqsan və orada inatkarları əbədi saxlayacaqsan. Hansı ki, sən, ey ən uca tərifə layiq, coğmərdli ilə nimət verərək yaxşılıq etmiş və əvvəlcədən demişdin ki, heç müəminlə fasik bərabərdirmi? Əsla bərabər değillər İlahi, Ey mənim sərvərim Səni müqəddər etdiyin qüdrətinə Labid olaraq hökm etdiyin Hər kəsə onunla qalib gəldiyin qəza qədərinə ant verirəm Elə bu gecə və bu saat dörətdiyim hər bir cinayəti Etdiyim hər bir günahı Gizdində etdiyim bütün pis işləri Gizdətdiyim və ya üzə çıxartdığım Pünhan və ya aşkar etdiyim Nadanlıqdan törənən hər bir xətamı Və möhtərəm katiblərinə yazmağı əmr etdiyin hər bir qəbih əməlimi bağışda Hansı ki, onları məndən üz verən hər bir əməli yazmağa vəkil Əzalarımla birgə üzərimdə şahid təyin edib Özüm də onların ardından mənə nəzarət edir Onların görmədiklərini şahid olur Və mərhəmətinlə onları qizlədir, kərəminlə örtürsən Əmçinin səni ant verirəm ki, Endirdiyin hər bir xeyirdə, Bəxş etdiyin hər bir ehsanda, Bəndələrin arasında payladığın hər bir yaxşılıqda, Açdığın hər ruzi süfrəsində, Günahları bağışlamaq və xətaları gizlətmək kimi məsələlərdə, Mənim payımı artıq et. YARƏB! YARƏB! YARƏB! İlahi Ey mənim sərvərim Məvlam və malikim Ey ixtiyar sahibim Ey fəqirlik və miskinliyimlən Aka Ey yuxsulluq və səfilliyimlən xəbərdar olan Ya Rəb Ya Rəb Ya Rəb Səni öz haqqına Müqəddəsliyinə Ən əzəmətli sifət və adlarına ant verirəm. Mənim geri gündüzümə səni yad etməklə nəbaddaş der. Sənə xidmət də keçir. Əməllərimi qəbul olunmuşlardan qərar ver. Ömrüm bütünlüyü ilə xeyir əməl və sənin zikrindən ibarət olsun. Sonsuza qədər sənə xidmət halında olum. Ey mənim sərvərim, ey mənim yeganə dayağam, ey əhvalımdan şikayətləndiyim kəs. Ya Rəb, ya Rəb, ya Rəb, sənə xidmət üçün əzalarıma qüvvət ver, qəlbimdəki əzimkarlığı artır. Səndən qorxmaqda, beləcə də günahlardan çəkinməkdə daha diqqətli olmağı və davamlı şəkildə sənin xidmətində olmağı mənə bəxş et. Sanki xeyrəməllərdə öndə gedənlərin cərgəsində sənə doğru canatım. Sənə tərəf tələsənlərlə birlikdə sənə doğru tələsim. Müştəq olanlarla birlikdə sənin dərgahını arzuluyum. Xalis bəndələrin tək sənə yaxınlaşım. Yəqin əhli kimi səndən qorxum. Nəhayət, öz qonşuluğunda müminlərə qatılım. İlahi, mənə pisliyətmək istəyinin cəzasını ver. Gələk gəlmək istəyənə sən gələk gəl. Məni bəndələrin içərisində səndən ən yaxşı pay alanlardan, onların içərisindən sənə ən yaxın və ən əziz olanlardan qərar ver. Buna isə yalnız sənin fəzil və kərəminlə nail olmaq olar. Elə isə mənə səxabətindən bəxş et. Şənindən lütf göstər. Mərhəmətinlən məni quru. Dilimi zikrinə al üdə. Qəlbimi məhəbbətinlə divanə et. Dualarımı gözəl qəbulunla mənə minnət qoy. İtinahımı əff et Və xətalarımı bağışda Çünki sən özün ibadəti bəndələrin üçün təyin etmiş Sənə dua etmələrini buyurmuş Və onlara dualarını qəbul edəcəyinə dair zəmanət vermisən Bəs, ya Rəb Üzümü sənə tutmuş və əlimi sənə açmışam Səni izzətinə ant verirəm Duamı qəbul et Məni arzımı yetir Öz lütfindən ümidimi üzmə İnsan və cinlərdən olan düşməllərimin şəhərindən məni qoru Ey bəndələr ilə tez razılaşan Duadan başqa bir şeye sahib olmayan bu kəsi bağışda Çünki sən hər istədiyini yerinə yetirənsən Ey adı derman. Zikr edilməsi şəfa və itayəti sərvət olan. Ümiddən başqa sərmayəsi, ağlamaqdan başqa silahı olmayana rəhmet. Ey nemətləri bolulan. Ey bəlaları dəf edən, Ey zülmətlərdə vəhşətə düşənlərin nuru və ey öyrədilməyən alim. Məhəmməd və onun əhli beytinə salam yedir və mənimlə öz rəhmətinə, kərəminə layiq şəkildə davran. Allahın salavatı olsun, Peyğəmbərə və onun aləsindən olan bərəkətli imanlara və onlara çoxlu salam olsun.